أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله عن الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنٍ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پینزیشتہ مسیح باران دادیزینا سورت شروع کی او صورت ې تا ته صورت ې ذوخرب زه کوئ چېروستو دی کې د خرب ټکې راغلی دی چې الله جلله جلال د دنیاه بیایرغبتی بهیانوي نوهغې کې الله پر معی کاپیران او د کدایره نووي چې مومن بفرېدي ایمان بپې دی او کاپر به نو کا پیرانو ته ما دا ور دا دا وزخرفا او قسمه کس قسم دنیای د خایز سیزن او کډی کډی هغه باندې ور کړیږي ندی صورت تا سورت زخرف ویلږي اودم دا سورت مکی سورت ته د نبی اسلام د هجرت مخکې نازل شوی ده. او پا دیگی یاول سل آیتو ندی تیسعون و سمانون اوور و کوعات دی مصحف عثمانی کی دی ترتیب کې نازل شوی تریاس نمبر او رست دی صورت شورانا او مخ کے دی صورت دخاننا <clears throat> خلاصہ د صورت په صورت کې ابتدا کې ترغیب د قران ترپځه اواز راکوو بیا په کې رد په شرک باندې د مشرکان او شرکی خبره اغا او پاګه بانډه را دورپسي تقلید باطل ذکر کی گئی دغرنگی اثبات در حسالت ذکر کی گئی دغرنگی تزہید دعنی دنیا دنیا سره محبت نکل داغی تذکرہ کی د دموسیٰ علیہ السلام و واقعان ذکر کی نور تخویفات او بشارتنا زواجر او دغرهي اقلی دلال اقلی او نقلی دلال په توحید باندې بیا بل خبر اوس په امتیازیدې صورت چې نور صورتونو گنیش دا نو هغه دغه توعده چې سورله باندې انسان کینی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لَمَن كَلَبُل بَل کَمَالِ طَرِيقِ زَرَا تزہیذ مین دنیا غدی صورت کې راغله او بیا د دې صورت د ماقبل زَر او مناسبت غدا له زم ماقبل صورت په ابتدا کې مصداقت د کتاب او د دې په د کتاب دې دریم رب دایم په اخر کې ترجمه قدرت ما کون ته تدری مل کتاب ول الیمان د کتاب او د ایمان تذکره او ددی په ابتدا کې د کتاب تذکره داوی په انتها کې د کتاب تذکره او ددی په ابتدا کې د کتاب تذکره او درې مناسبت دا دی دا صورت ختم شو الله الله الله تصیر لمور تخف سره چې ګوره ټول کارونه الله د پس کېږ الله به سزا چې زل در کوي او را روان صورتم پهڅو پهعلمون زر د چېدي به په پته پوه شي هغې کې مخره کې تخفت دی بسم الله الرحمن رحیم شروعم پهون د الله سره شام می روان د او خاص میرباندي عامامیم الله علیم د په ماه دې وروپ و دې وروپو ماه پهصربلله پو ریاضیت نه زیات پ غمبر کو دی ول کتابیل مبیین الله قسم دي با کتاب باندې مبین ان چایا ظحت کوې د هره غشه چې انسان دغې د مختاج دی او انسان باغې بندې دنیا خییت کې کامیابیږي نو قسم مې د دې کتاب باندې چې وا زه حد کوون کړې د هر ضروری شي د پاره ده انسان نو دا قسم شي قسم د پاره د شاد او د تاکید دې نو جوابي قسم یا مقدر دې ان کله رسول صادقن قسم مې د دې کتاب باندې لو چې پیغمبر ته حق باندې یا داوم قسم پا قران, و دا پارا دا قرآن قسم قسم دی او د پاره د قران عربی عربی دی داور ور پسې قسم دی الله هی قسم مې د کتاب وازهه د سده پاره مې قسمې ان جعلناه قرانا چې ګنن مونږ ورزولې دی چې کوم نازل کړي دی لره مونږ ورزولې د قرانن عربي ان عربي جویوالا لکم تاکلون دی د پاره ا تاسو دا اکلن تا. تا کار واخله په دې باندې پوه شئ د دې او الفاظو باندې په معانی وګارئ نپتا ګلول کی اشاره د مقصد د قران ته څنګه را دي ته وکینه دا ګلن وکړ اخله الله جل جلاله په کتاب در باندې کلاوی زګه د عربی جبه والے کتاب فصیح جبه والے کتاب دی واضح ایجپه والے کتاب دی نګور د قران صفتونه یو کتاب دی یو قانون دی د ریم صفت ذکر شو واضح کتاب دی د ریم صفت ذکر شاره عربی ژبه والے سلورم صفت غا ذکر شو جدا عربی ژبه کې دی او پنزم صفت ذکر شو وَإنَّهُ فِي دا پلوح محفوظ او, أو ان نه هوفیمل کتاب دا پهلو محفوظ ک دی ل زمونږ سرهله علیون اوخوا مخده او چتې په ټولو کتابو بانددي او تم یا نه حقیمون حکمت والله کتاب دی په ک یو هوک همدې نو چې د حکمت ی دغې نهر حکمی د حکمت مطابق ده. افنظر بو عنکو مذذیکر ده زورن ده کافرانو زجر ده. ای با قرآن سیر وی بي. یادو بیوت وی بي. نه اللاوی آیا والا و منگا آیا والا و منگا افنظر بو آیا والا د ان قوم د تازو نه ا ذکر د قران لرا سب فن پاولو ان كنتم قوم مسرفين د دیو جن چې تازو یو قوم مشرکان زیاته کوونکې ان کوم د قران نه دا صدا خو نشی کړي که تازو نه مننه مې مننه که کو راست کوه خو او الله جل جلاله د حکمت د تقاضا کې چې مونږ بخبل رحمت کوه نو یو خداده یو سره اړیګیو بیام ته غسر احسان ک نو دې سره د الله درحمت شانو وځي یوا دویم کدی اړیګیو الله قران په بیام نازل ک دی نه بیام نازل کو نو قیامت کې په حجت او دلیل تام شدانې شي ویلې چې خدای پاک ته دنیا کې سره نو صدې خولی نو چې اوس مونږ ته عذاب راګا نو دویمه پهیدا غدا شو دلیل په دې باندې تام شو کې آمد په اورې سمره کسان چې راضي صرف د نه چې الله قانون نازل کو سمره خلک هم راضي او دا قانون نه منې دې ته نکینی نو باغې باندې دلیل تام د ځکه الله ولې تنظیم د هدایت کړې دې او انتظام د هدايت را لګل نو ګور کو الله هیڅ څو کناور نه نه ورې خومون به نازل نو د قران بیان بکه کې سو کینی کینی دیو کني دی, کی نی نی دی کی څنګه چې خدای پاک دا کتاب نازل کړره الله وی کوڅو کېاو ک تاسو ته اراده کوي مخه نن موږ نه نازلو نه موږ به نه نازلو ک تاسو یې اراده کوي مخته الوه موږ به په دنیا دراليګو نو موږ مو یو څوک ته انکار کوي کوڅو کوته کې نیو کوڅو کوته نه کېني کوڅو کوته غوګ دیو کنه کېږي دی. ااو کوڅو کې درسته کې نیو نموږ دا کتاب بیانو که زوګنه کې نیم کم حجه پېتام شي اخرت کې بيدانشي ویلي چې خدای پاک ازو خونو خبره یې نه پوي دم ما یې نو ګلې نو بیان پېښې و دې دلیل پېتام دي دې وګيري څنګه چې الله پرمایا پناتریبان کو مل ذکر آی امنګ واړو تاسو نه دا ذکر دا قران سب فن په واړو سره د دیو جن چې تاسو قوم مشرک دا قران نه مونګه دا نالو مونږه نازله مونږه را لګو او الله پر صحیح خپل سنت بیانې جدا زموږ سنت کم وکمرسلنا من نبین فلاولین سومره مونږ لیکل دي الله وی پال اولانو خلقو کې نبيان ايدي نبې د نو مونږ دې نبيان نه لیکل مونږ بندګان دي مونږ به خپل رحم کوو او کني منی ځان یو سړی پخپل غړکینو غړکې دي کنه یو سړی پر ځان پخپل حجت قایمې نو قایمې دي کنه الله ای دا زموږ سنت تی مونږ سمره لې کلی د پیغمبرانو نه په اولانو خلکو کې واما یاتيهم ورپسې تسلیم ده او دغه خبره ته تمره واما یاتيهم من نبین الا کانو به استازون الله پرمحي سی او پیغمبر باغی دن راته کم یو پیغمبر چې برات کانو به استازون پر بیٹو کې غولې مسخري به پیغمبر دا کائنات د ټولنا لوې انسان هي ذات په مخلوق باندې مشابه انسان الله وی بټو کې کله نګه مطلب خدانو شي چې مونږ باندې لګي بس مونږ أغې تم پیغمبران را لګل نو دا شو تاسو ته به مراليګو او چې هغه ټو کې کله نګه نتیجې شو فاهلق نہ اشد منھم بدشن الله وی مون هلاق لداغې نه أغډیر سخت داغې نه بدشن په قوت کې بدشن په کارونو کې بدشن په آثارو کې په آثارو بنگلو جوړول کې غرونه به بدنونه مضبوط، قارونه مضبوط، طاقتې مزبوط وجه طاقت الله پیغمبرانو پر ټوکی کولې داغه مضبوط مزبوط مضبوطه خلق من خلق کو و ما ذا مثل الاولین او تیرشه دې مثال او صفت او نمونه دا اولانو خلق پای کې کافي عبرت موجوده ته اهل مکه او تاسې نه مننه دا غي ته وګوره چې کوم انجام شو نو هغه انجام پستا سم کیږي چې الله غي سره وکړو هغه به الله تعالی سره کوي بس دے پر اڈیتی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دالنا تلابان لرحمن چاہم مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے حامیم اللہ علم دے پمانا دے حروفو والکتاب المبین اللہوی کسم دے پہ کتاب واضحا انا جعلنا والله یکینا منگرزو لے دیر را قرآن عربی این عربی جی بیوالا لعلکم خایی گستاو چې په چی پدی پوشے وینہو یکینندہ قرآن چی دے فی ام مل کتاب خامخا پا ام مل کتاب یعنی لوح مخفوظ کدے لدین آزمان سرا لعلی ان خامخا اوچت تے پتولو کتابنو حکیم ان حکمت والا دے افا نظر بانکم الزکر آیا منگوالو دتا سنا الزکرہ قرآن لرا صفحان پاڑا ولوسرا این ان کنتم قوم موسری پیناد دیو جنا چی تاسوی کوم مشرکان و کم الله اللہ امان سمرالی گلیو من نبیین پیغمبران فی الولین پاولنو خلقو گی و ما من نبي او نبرات دیتی سو پیغمبر اللہ کانو بیهی استاجون مگر او تراغپو پا غپسی توکی کون کی فا احلکنا اللہ امان حالا شد من ام او دیر سخت داغینا بچن پا قوت او طاقت که و مضاو دیر ده مثل الولین سبتا و نمو ندا ولنو خلقو الحمدللہ رب العالمین و لانا والصلاة والسلام على رسوله محمد و عالی و صحابه جمعین اللهم احضینا و حدیبنا و جاننا صبر و نمال اتا اللهم زیدنا و جاننا دیر امان و جاننا خودتا محدینا صلاة و حضر رسیبک یا اللہ خرور کرنسیب دنیا خرد رسولینا و اللہ رزی شکل لدہ نسیب زمگونو نمارکی اللہ رحم و کرمکی پلسین مسلمان آنط همت <متحدث> و دره تعالی یهودیان هدايتي قسمت کې المتزلزله کې يا الله خپل کې په بلور نه دي يا الله عمل کې خراب کې چانه چې هغه ست د غیټه حوالہ کې چې هغه مسلمانانو دي د پرستيان او حق دي يا الله کریم مقدسه د کتابونو مطابق عمر زين هو ليسانو چابيان ورګړې او دا د غیټه حق دی د مسلمانانو حق دی د اسماني کتابونو مطابق دا مسلمانانو حق دی يهود پرې باندې غاصب دي کلم چې ته دي ده حلاکت اراده کړی دی یو زیات دی راغون کړی دی د قران بیان دی جنابکم لفیفا یا لا واست راغون کړی دی الله ته حلاکو الله د حلاکت اسباب پیدا کی الله د مقدس م د انسانيت د دشمنان روک کی ای د خو د انسانيت دشمنان ای الله کریم مقدس م کېنه ختم کی ای ته زما ناراضی ای الله روانه د خیر خیرت سره وکي سمراتون کې دی راتون کې دی الله او امم پورو امت کې الله پورو عالم کې نهده اتران آگه نیو چه ده. هیلیت زمان رازی شکر لیده نسیب صلی اللہ